la microfon este preotul Valeriu care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, programul I-174 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 23 din capitolul 14 al Evangheliei după Ioan, verset care pentru mine constituie cea mai mare făgăduință a Scripturii, cea mai mare făgăduință a lui Dumnezeu pe care a putut-o face omului muritor pe pământ. Înainte de a procede la citirea acestui verset, urmat de explicațiile care îl însoțesc, subtitlul Câinele misionarului, am să vă citesc o scurtă întâmplare. Se spune că un misionar, aflat în concediu în Europa, cumpără un mic câine de bronz pe care îl luă cu el în Birmania, unde își desfășura activitatea și pe care îl așeză la vedere în fața casei sale. Indigenii foarte intrigați îl întreabă pe evanghelist. De ce ții câinele acesta în fața porții tale?" A, pentru că adesea sunt singura acasă și am nevoie de un câine care să mă protejeze și să mă avertizeze noaptea de pericol." Oamenii se puseră pe râs. <hă>, dar câinele tău nu vede nimic, nu aude nimic, nu latră, nu mușcă. Cum te poate păzi de hoți? Câinele tău nu e decât de bronz." O, oh, zise misionarul, dar idorii voștri din ce sunt făcuți? De lemn, de piatră sau de metal?" Ei nu văd, nu aud, la fel ca și câinele meu, și totuși voi vă proșterneți înaintea lor. Vă rugați la ei și pretindeți că vă protejează. Domnul este adevăratul Dumnezeu care a dat pe fiul său pentru noi. Părăsiți acest idol de șerți și întoarceți-vă la el. Stam dată într-o biserică și priveam la o femeie care se ruga cu mult foc unei statui a Maicii Domnului, o statuie de piatră de a, destul de frumos, care arăta pe Maica Domnului într-un chip foarte expresiv. Vorbeam atunci cu femeia aceea în mintea mea, întrebându-mă, Femeie, dacă acum chipul acesta de piatră, pe care îl venerezi cu atâta foc și înaintea căruia aveși atâtea lacrimi, s-ar da jos de pe piedestal, te-ar bate pe umăr cu un gest de mărinimie și de prietenie și ți-ar spune, Femeie, merge acasă în pace! Ți-am ascultat rugăciunea. Ce-ai zice oare? Mi-am răspuns tot singur că probabil femeia aceasta te ar muri pe loc. La toate s-ar aștepta, numai la faptul că rugăciunea să-i fi fost ascultată și că acel chip de piatră să vină și să îi răspundă, nu s-ar aștepta. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te rugăm ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu un duh de trezire la realitate. Ajută-ne, te rugăm, să-L descoperim pe Domnul Iisus Hristos, cel viu, singurul care ne poate ajuta, care ne poate lua povara păcatelor, ne poate da o ființă nouă și ne poate călăuzi spre tine, ca să-ți aducem slavă, cinste și mărire, iar noi să fim plini de bucurie și de fericire la sânul tău, acum și în toată veșnicia. Amin. Ce jert Tată, a dus-a pe calvar, și totuși pentru tine ea poate vin n Nu uita, nu uita, azi ta. Facă Domnul iubiți ascultători, ca atâta vreme cât Dumnezeu mai lasă încă vremea sa de har, să-L primim pe Domnul Isus Hristos, singurul care ne poate face un bine și ne poate aduce un ajutor, singurul care ne poate îndrepta din nou înspre cer și ne poate face parte de raiul pierdut. Îndreptându-ne către textul lecțiunii noastre de astăzi, am anunțat, iubiți ascultători, că ne vom deschide sesiunea cu versetul 23 de la Ioan capitolul 14, verset pe care l-am considerat ca cea mai mare făgăduință, cea mai minunată făgăduință pe care a putut face Dumnezeu omului muritor. Domnul Isus Hristos, în răspuns către Iuda, nu Iscarioteanul, care îl întrebase, Doamne, cum se face că te arăți nouă și nu lumii? Dă următorul răspuns. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Iubiți ascultători, dacă șeful statului în care vă aflați, indiferent că-l iubiți sau nu, indiferent că -i merge numele că a făcut bine sau rău, dacă așa cum este, Var făgădui că vine să petreacă, să zicem, o săptămână de concediu cu dumneavoastră în casă, nu vreți să-mi spuneți mie că ar fi indiferent. Și mai ales dacă v-ar spune, uite, vin la tine, am dorința să petrec cu tine, am să dau ordin și am bani la dispoziție, să-mi amenajez cum îmi place mie o cameră, două, trei, ba poate chiar v-ar spune, uite, am să construiesc ceva mai mult acolo și îți rămâne ție, vin cu tot ce îmi trebuie, nu cheltuiești nimic pentru mine, vreau numai să petrec cu tine o săptămână. Vreți să-mi spuneți că nu v-ați simțit foarte bine? Cine este acela care vrea să spun acum că ar refuza o asemenea ofertă? Ei bine, dacă o asemenea ofertă a unui om, oricât de mare ar fi și ți-ar produce așa de multă bucurie, cum să nu-ți producă bucurie când Dumnezeul cerului și al pământului, cu Fiul Său, Domnul Isus Hristos, făgăduiesc că vin și locuiesc cu tine nu numai o săptămână, nu numai o lună, nu numai un an, ci-și Fac o locuință permanentă în tot lungul vieții tale împreună cu tine? Oare este atât de puțin lucrul acesta? Oare poate fi pus alături cu favoarea care ți-ar face un președinte de stat oricât de mare ar fi? Viața unui președinte de stat este ca și viața ta, ca a oului. A căzut din mână, l-ai spart, s-a terminat. Pe când Dumnezeul cerului și al pământului și Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, cel care a făcut tot ce se vede și nu se vede, creatorul întregului univers, el, el spune că vine și locuiește cu tine împreună cu Domnul Isus Hristos. Oare făgăduința aceasta, oare tovărășia acestui Dumnezeu să-ți producă mai puțină bucurie decât chiar a unui om? Iată cât de departe ne-am înstrăinat noi de Dumnezeu, iubiți ascultători, încât promisiunea lui Dumnezeu nu ne sună nici pe departe atât de vie și atât de încântătoare cum ar fi promisiunea unui om. De ce oare? Pentru că ne-am înstrăinat, ne-am dus atât de departe de Dumnezeu că nu-i mai simțim apropierea și nu-i mai auzim glasul. Revenind la cuvintele versetului 23, tragem concluzia cât de minunate și de săvârșite sunt răspunsurile Domnului Isus, fie la întrebările ucenicilor, fie la întrebările cărturarilor și fariseilor, fie la întrebările oamenilor de rând. Să fim și noi cu toată atenția la ele, căci din toate învățăm adevărul vieții, de care avem mare nevoie. Așa este și răspunsul din versetul de mai sus, pe care îl dă lui Iuda, nu Iscarioteanul, la întrebarea, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Mântuitorul nostru ne învață prin răspunsul lui că el se arată, el se descopere numai dragostei și ascultării sincere de cuvântul său. Dragostea este calea pe care vine Dumnezeu cu felul lui de a fi la omul care face această cale. Noi trebuie să facem cale lui Dumnezeu ca să vină la noi, adică să-L iubim și să-L ascultăm. Zice Sfântul Ioan gură de Aur, Niciodată nu vei practica virtutea dacă nu vei iubi. Dacă eu mă deschid spre Dumnezeu, dacă îl iubesc cu fapta, cu adevărul și cu ascultarea, El intră în mine și mi se descopere. Vrem iubire ca să putem iubi pe Dumnezeu? s cerem de la El și El ne -o va da. El ne dă daruri numai ca să ne apropie de El și nu pentru alt scop. Dacă mă iubește cineva, spune Domnul Isus, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Dumnezeu vrea să locuiască în noi, nu numai să ne dea daruri ca un oaspete de seamă și apoi să plece. Înțelegem noi oare acest adevăr? Aici ce mai mult decât unitatea morală cu Hristos, decât concordanța gândurilor este o autocomunicare reală a lui Hristos către cei care crede în el. Justificarea prin credință nu-i un act orbitor prin care un păcătos se considerat drept, ci descoperirea ființei noi pe care a primit-o prin această comuniune. Dumnezeu nu dă niciodată un dar numai ca să-l ai și să te mulțumești cu atât, ci toate darurile pe care le-a dat în cer și pe pământ le-a dat ca să poată da adevăratul dar pe sine însuși. Prin ele toate vrea numai să ne pregătească pentru darul care este El însuși. Și toate lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut vreodată în cer și pe pământ le-a sfârșit pentru o singură lucrare, să ne vadă mântuiți, adică aduși în sine și El în noi. De aceea spunem încă o dată în toate darurile și lucrările sale, trebuie să ne obișnuim să vedem pe Dumnezeu, să nu ne mulțumim cu nimic, să nu ne oprim la nimic. Origen spunea următoarele, Fericit este sufletul în care Tatăl, Fiul și Sfântul Duh se opresc și cinează. Mâncarea lor o formează pacea, smerenia, răbdarea, bunătatea, blândețea și curăția inimii. Primul loc între bucatele acestui ospăț îl are dragostea. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Numai dragostea pregătește un loc adevărat unde poate locui Dumnezeu. Unde locuiește Dumnezeu? A întrebat odată un învățător pe elevii săi. Între cei ce au dat răspuns a fost și un băiețel care a zis Dumnezeu locuiește pe cutare străduță, casa din urmă de pe stângă. Toți școlarii au buvnit în râs. Însă învățătorul a întrebat pe băiețel. Ce vrei tu să spui copile?" Băiețelul a spus atunci. Duminica trecută am trecut pe acolo cu tata și tata mi-a spus. Vezi tu casa asta mică? În ea locuiește un om sărac, un cizmar cărpaci, care are opt copii, mai are și pe tatălui bancă și pe o verișoară a lui care este bolnavă." Toate aceste guri cer de mâncare și nu e puțin lucru să-i hrănești pe toți, dar toți iubesc pe Domnul Iisus, se roagă, lucrează și sunt mulțumiți. Aici locuiește Bunul Dumnezeu. Auzind acestea, copiii n-au mai râs, iar învățătorul a zis, Copile, tatăl tău are dreptate și tu ai dreptate, căci pretutindeni unde se ridică în sus mâini spre rugăciune, inimi care iubesc și au milă, în toate aceste locuri este Dumnezeu. Dacă mă iubește cineva, a spus Domnul Isus, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Vom veni la el și vom locui împreună cu el. Când Dumnezeu ne cere ceva, vrea prin aceasta să-i facem drum spre noi, ca să poată veni să locuiască cu noi. Lucrurile cerute sunt o piedică pe drumul pe care vine el în inima noastră. Să fim atenți! Așa au stat lucrurile și cu ocazia femeii samaritence. Domnul Isus i-a cerut apă să bea, dar dacă i-a cerut apă să bea, a fost numai ca să poată să intre în vorbă cu ea și să-i dea el apa cea vie. Ce bine este când Domnul vine și ne cere ceva! Să ne grăbim, iubiți ascultători, și să-i dăm tot ceea ce ne cere, căci ori de câte ori ne cere... Acesta este ciocănitul degetului său la ușa inimii noastre, cerând voie să intre, să ne aducă el un dar nespus de mare. El ne cere, cum a cerut femeii samaritence, să-i dea o gură din apa aceasta trecătoare, ca să-i poată da el din apa veșnică. Așa ne cere și noi, să-i dăm o porțiune mică de timp, ca el să ne dea, în schimb, o veșnicie treagă împreună cu el, ne cere din darurile acestea ale noastre materiale trecătoare ca să ne poată dea pe cele veșnice, ne cere din toate cele ce suntem noi aici pe pământ o clipă ca să putem să fim cu el apoi să ne dea în schimbul acestea o veșnicie întreagă împreună cu Tatăl. În versetul următor, la versetul 24, Domnul Iisus spune mai departe, Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-auziți, nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Dragostea față de Domnul Isus se verifică prin păzirea, prin împlinirea întregului Său cuvânt, așa cum se află scris. Cine nu-i păzește cuvântul, nu-l iubește, nu este creștin. Lucrurile sunt simple și ușor de înțeles. Numai sufletul stricat de o învățătură stricată, adică de o interpretare sucită a cuvântului scris al lui Dumnezeu, nu poate înțelege și primi adevărul simplu al Noului Testament. Cine strică cuvântul lui Dumnezeu cu bună știință, pe acel al va strica Dumnezeu, pentru că el se face vinovat de crimă față de sufletele nevinovate pe care le-a împins în prăpastea rătăcirii. Taina biruințelor noastre duhovnicești se află în iubirea pe care o dăm Domnului Isus, iar această iubire se arată în păzirea cuvântului său scris, după cum s-a spus, cuvântul lui este lumina și puterea care ne poartă pe drumul sfânt, pentru că el este adevărul neclătinat și unic datător de viață. Domnul Isus spunea ucenicilor de atunci și ne spune și nouă celor de astăzi că izvorul tuturor cuvintelor sale este Tatăl Ceresc. Cuvântul fiului este al Tatălui care l-a trimis. Cine nu ascultă de fiul, nu ascultă nici de Tatăl iar neascultătorii se numesc fiii neascultării peste care vine mânia lui Dumnezeu. Cine nu ascultă de Dumnezeu, ascultă de sine, de vreun om sau ascultă de vreo altă grupare de oameni. Neascultarea de Dumnezeu, de cuvântul lui scris, este semnul cel mai vădit al nelepădării de sine și fără lepădare de sine, nu este cu putință să ajungi la iubirea față de Domnul Isus și la călcarea pe urmele lui. Cine se iubește pe sine trebuie să urască pe Domnul Isus, căci Domnul Isus, când a venit pe pământ, s-a lepădat de sine și a luat un chip de rob ca să ne arate singura cale de a merge către cer. Cine nu se leapădă de sine, nu poate petrece veșnicia lângă un Hristos care s-a lepădat de sine. Nu-i cu putință să fii creștin, deci, dacă nu te lepezi de tine și de tot ce ai cum ne învață cuvântul. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit și astăzi. În versetul 25, iată ce spune Domnul Isus în continuare. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Domnul Isus a pregătit pe ucenici în vederea noii situații în care aveau să intre. El, care știa slăbiciunea fiilor omenești, I-a întărit prin cuvintele adevărului său și le-a arătat limpede, atât cât, cât puteau ei să priceapă, evenimentele care vor urma, ca să nu se clatine în credința lor. Lucrarea la care au fost chemați ucenicii nu era ușoară, de aceea aveau nevoie de o pregătire temeinică. El i-a ales de la început ca să fie pescari de oameni și pentru această slujbă trebuiau învățați și întăriți necontenit. E adevărat că, în starea în care se aflau, nu puteau pricepe prea mult, dar Mântuitorul îi pregătea în vederea primirii Duhului Sfânt, care avea să-i călăuzească în tot adevărul. V-am spus aceste lucruri, a spus Domnul Isus, cât mai sunt cu voi. Frații mei, și pe noi ne pregătește Domnul Isus în vederea lucrurilor care vor veni. Să nu-i punem, deci, piedici în pregătirea pe care vrea să ne facă. În curând el va veni și dorește ca niciunul dintre noi să nu lipsească în clipa când se va face strigarea. Timpul pregătirii este acum. Să nu pierdem prilejul. Cât mai sunt cu voi, a zis Domnul Iisus, căci vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele fiului omului și nu veți mai vedea. Prilejul nu se oprește zilnic la poarta vieții noastre, de aceea să avem mare grijă să nu-l pierdem el nu se mai întoarce niciodată. Să ne încălzim atâta timp cât arde focul, căci dacă nu vrem când putem, nu vom putea când vom voi. Versetul 26 ne prezintă spusele Domnului Iisus în continuare în felul următor. Dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Tot ce ne dă Tatăl Ceresc ne dă numai prin Domnul Isus Fiul Său, cum zice Sfântul Apostol Pavel la Romani 8. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? N-ar fi fost cu putință trimiterea Duhului Sfânt dacă mântuitorul nostru n-ar fi plătit prețul de răscumpărare prin moartea sa prin crucea Golgotei. Trimiterea Duhului Sfânt este și lucrarea Tatălui și lucrarea Fiului. Dacă mă duc, vi-l voi trimite, spune Domnul Isus. Duhul Sfânt, trimis de Tatăl și de Fiul, face lucrarea mareața nașterii Bisericii și a pregătirii ei pentru întâmpinarea Mirelui. Duhul Sfânt face înțelese și prețuite cuvintele Domnului Isus, cuvinte neînțelese atunci de ucenici. Ele vor fi luminoase pentru ochilor. Acoperiți atunci de vân. Lucrul acesta se vede mai ales din epistolele Sfântului Apostol Petru, adică întipăririi din ce a auzit și a văzut la Domnul. Duhul Sfânt a însuflat pe cei ce au scris cele patru evanghelii în ceea ce au scris și felul în care fiecare trebuia să arate fapte ale căror martori au fost. Ei n-au fost lăsați pe seama amintirilor lor cum se aude vorbindu-se, Duhul Sfânt i-a însuflat și le-a adus aminte lucrurile pe care le spusese și le făcuse mântuitorul nostru. Duhul Sfânt se află acum pe pământ și lucrează la orice suflet care primește cuvântul lui Dumnezeu, născându-l din nou și crescându-l după chipul și asemănarea făcătorului. Duhul Sfânt știe că avem slăbiciunea uitării, adevărului și a binelui, de aceea ne aduce mereu aminte de tot adevărul pe care trebuie să-l împlinim în viața noastră. Să ne rugăm fierbinte pentru acest lucru și vom fi ajutați Duhul Sfânt însă trebuie să știm că nu ne pune cuvântul lui Hristos în inimile noastre Ci așa după cum este arătat în Evanghelia aceasta la capitolul 14 El doar ne va aduce aminte de cele ce a spus Domnul Datoria de a citi este a noastră El doar ne aduce aminte dacă am citit Duhul Sfânt ne va aduce aminte de tot ceea ce am citit din Cuvântul lui Dumnezeu, ne va aduce aminte dacă nu putem să ținem singuri minte despre multe lucruri descoperite prin frați cu care am avut părtășie. Da, despre toate acestea Duhul binecuvântat al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, ne va aduce aminte totdeauna, ori de câte ori avem nevoie, fie pentru aplicarea în viața noastră proprie, fie pentru a purta o discuție cu cineva. Duhul Sfânt ne va aduce aminte tot ce ne-a spus Mântuitorul. Dumnezeu ne ajută să cunoaștem adevărul și ne aduce mereu aminte de el dacă îl dorim cu adevărat ca stăpân al inimii noastre. Celor care vor să știe numai cu mintea tainele adevărului nu vor primi darul descoperirii adevărului. Ne arată deci Domnul Isus că mângăitorul vă va învăța toate lucrurile. Dar când spune aceasta trebuie să înțelegem absolut toate. Toate ni le-a dat Domnul Isus prin Duhul Sfânt. Cine adaugă sau scoate ceva din ceea ce ne-au scris Sfinții Apostoli, prin călăuzirea Duhului Sfânt, va fi aspru judecat în ziua Marilor Socoteli. Duhul Sfânt, deci, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Nu altceva. Tot ce v-am spus eu, Domnul Isus accentuează lucrul acesta. Să știm bine așa ceva. Tot ce ne-a spus și ne spune Duhul Sfânt este cuvântul Domnului Isus, învățătura Lui. Numai mintea necredincioasă își pune întrebarea Cum au putut scriitorii cărților ce alcătuiesc Sfânta Scriptură să înregistreze exact vorbirile și întâmplările? După cum s-a spus mai sus, Duhul Sfânt a fost acela care a adus aminte scriitorilor tot ce trebuiau să scrie. Duhul Sfânt ne aduce mereu aminte și astăzi, numai de adevărul spus de Domnul Isus. El ne învață acest adevăr care nu se contrazice în sinus, însuși căci Duhul Sfânt nu dă învățături diferite ca să producă încurcătură în mintea oamenilor. Ferice de omul care prin pocăință și lepădare de sine rămâne tot timpul sub călăuzirea Duhului Sfânt, el nu se va rătăci niciodată de la unicul adevăr al lui Dumnezeu. Principalul este, așa cum s-a amintit, ca noi să ne ocupăm numai cu lucrurile lui Dumnezeu în care Duhul Sfânt este interesat. Iubiți ascultători facă Domnul Dumnezeu ca toți cei care am ascultat la emisiunile acestea să facem parte din cei care au primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu după ce s-au pocăit de starea veche în care au fost și au primit pe Domnul Iisus Hristos în inimile și în viața lor. Iar după primirea Duhului Sfânt, umblă și trăiesc prin călăuzirea aceasta spre slava lui Dumnezeu și fericirea lor veșnică. Iubiți ascultători, anumite motive de ordin tehnic au grăbit încheierea programului I-174 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții la punctul acesta cu aproximativ 4 minute mai devreme. Aceste minute le vom folosi dând citire unor gânduri de ale Sfinților părinți ai Bisericii, așa cum le-am găsit scrise într-o lucrare intitulată Comori dezgropate. Gândurile acestea ne prezintă viziunea Sfinților Părinții ai Bisericii cu privire la statutul de creștin al unui om. Prima dată doresc să dau citire unei lucrări intitulate Predica a cincea despre statui, semnată de Sfântul Ioan Gure de Aur, în care, printre altele, ne spune, citesc, Dacă ești creștin, crede în Hristos. Dacă crezi în Hristos, arată-mi aceasta prin fapte. Dar cum îți vei dovedi credința prin fapte? Disprețuind moartea. Încheiat citatul. Următorul gând pe care vreau să vi-l transmit este din partea Sfântului Niceta de Remesiana, din lucrarea intitulată De Spiritus Sancto, aliniatul 22, unde spune: Dacă te numești creștin și nu vei fi duhovnicesc, să nu te încrezi prea mult cu privire la mântuire. Încheiat citatul. Cum stau lucrurile cu privire la mine și la tine iubite, ascultător? Am eu siguranța mântuirii în Hristos? Dacă nu o am, iată, potrivit chiar învățăturii Sfinților Părinții ai Bisericii, trebuie să-mi pun foarte serios sub semnul întrebării mântuirea mea. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur, în lucrarea Omilia despre Pocăință, ne spune Dacă lipsesc faptele, numele de creștin nu folosește la nimic. Încheiat citatul. În continuare, mai am un alt citat luat din lucrarea de data aceasta omilia la Coloseni a Sfântului Ioan Gure de Aur, pagina 28. Spune el Dacă tu nu crezi cuvintele lui Hristos, nu te poți numi creștin. Încheiat citatul. Cred eu Crezi tu, iubite ascultător cuvintele lui Hristos care îți spune că numai prin pocăință și botez avem parte de mântuirea Lui? Iată încă un citat luat din lucrarea Sfântului Vasile cel Mare. Citez. Dacă cineva își ia numele de creștin, dar ne cinstește pe Hristos prin viața Lui, nu-i folosește la nimic această numire. Dragul meu, ce zice viața mea, dar a ta cinstește sau necinstește pe Hristos? Iată o întrebare. Îndreaptă privirea spre tine, spre tine, soțini necurmat, fân cerul vieții din mine. Senin și frumos și curat. Soare frumos, Soare, Tu-mi ești Hristos. Să fiu o rază din viața ta și să rămân așa.